Bida herri erri irratsaioak duen mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Bueno, ba, ongi etorriak herri hotxakera, Ongi etorriak auzo hotxakera Eta atzo bakar bakarrik negon hemen estudioan gaur aldiz Balagun pila bat hemen nirekin eta gurtuko zaituzte jada Ongi etorriak aitor, june, xabi eta onai Aupa Leon, Eta bueno, ba, hemen zaudete denak e, Hemen dik gutxira egongo den ekimen batetaz hitz egiteko Baina ekimen hau ez da orain txebertan sortu, baizik eta ja horrelako ibilaldi badauka bere atzetik anguzti horretaz itsegingo dugu gaurkoan, bidasoa taketaz ari gera eta bidasoa taketaz itsegiteko lendabiziko gauzan ikuste e, musika entzutea dela eta argitaratu berri duzuten CDA entzutea. Beraz, hor di joa, ar, e, abestitxo bat. Ba, arde, irun e, apurturen abestia entzuten gerun, irun zutan, eta irun zutan jarriko duzute nik uste kainako gita bostean, bidazoataken egunean. Eta itzein du lenda bizi, ba esaten nuen lehen, ez dela bidazoatak gaur jaio, baizik eta ja, urte batzuk daramaia ja, e, proiektu hau aurrera egiten. orain dela bi urteia da e, horrelako ekimen bat sortu zenuten, baina hasiko gera saltzen zer da atak. E, kaixo gabon Bueno, azkeneko alian ez genuen irun zutan jarri Baina espero dut ontan zutan jartzea Eta azkeneko festibela izatea <risa> Baina, mm -hmm. bueno Biaso atakoa indela bi urte azizan ba, Izan zen olako, olako ba, lagun batzuk elkartu bine Eta esan genuen ba, Orain naiko taldea, odea herrian Eta zergatik ez gu bilduma bat egiten ba, genitu nola medio txiki batzu Grabadora txiki bat Eta intentsio asko Eta lortu genuen ba ZD hori egitea herriko taldeekin eta bueno, ta ondoren jaialdia Beraz, e, ZD bat edo bilduma baten e, baideia izan zen hasiera baten e, aurten bigarrena atera duzute eta beti ere eskualdeko taldeak eta punk taldeak, ezta? Gehen bat punk, baina ba, badago talde bat pixkat metala jotzen duna eta e, beste bat de, pixkat esperimentalagoa dena Bo, bueno, gero, punkaren inguruan nahiko barrietate ez dakit. Eta ez dakit horrela den hala ez, baina niri iruditzen zaite punkaren inguruan badagola fenomeno bat e, nahiko bitxia. Dela, nolabait batzen zaretela, ba, adin bateko jendia, e, urte asko dara zutenak e, musika jotzen, musika egiten, eta beste batzuk, igual, gazteagoak, eta Unai eta eta Xabi, ba, zu baino itor, gaz, askoz gazteagoa dira, ez, ez dakitzuek e, zer uste zuten honen inguruan. Ba, nik ere uste dutore, ba, horrela dela, batez ere aurrekoan, aurreko edizioan, ba... Aitorrek gurekin, talde txikiekin kontaktatu zu denan ba, gu ginen gehienak amagos tamasei urteko unbe eta hor, ibile ginen jotzen ba, aitor eta beteran guztiekin eta urten ba, berdin izango da Eta nola da hau zuen txatuza, esaten duzu beteran oguztiekin jotzea, beteran guztiekin bilduma hau ateratzea? Nola, ba, esperientzia oso polita eta berasgarria ze, Azken que venian, hay toda la eta Aitor ez talako joder, esakit jaquitun batekin, batekin da experienciaren, bai, eske kasio horia. Eta Aitor zu kauno nola, bueno, ikusten dugu lore pila bat jasatzen dituzula. Ni korritzu ta nai zaaintse <laughs> Baina, zer eh, suposatzen du zuretzat ba jende gaztia ikustea eh, ba, bide, bide horretan, ez? Ba, ni horregatik iten dut, ni postatuz ematen dit, ja ikustea herrian eta inguruan bizia dagoela. Zeren aurreko urtetan esan, izan zen izan egon, ez punkaren inguruan eh, desertu bazan eta bueno, gauzak eh, Atzi, ah, egin direnean ba, nolabait ba, pixka laguntzeko eta bultzada bate horri emateko, ba, grabatuz e, eta taldeak, anporateraz eta horrela, horri dasmoa. Eta historia guzti honetan, e, irugarren faktore badago, eta horretasaritzeko, ba, june daukagu, Lakashi eta Gaztetxeko kidea, e, zuen gana, horrein dela pare batut urte, ba, proposamen e, honekin, bidasoatak festivalaren lehenengo edizioaren proposamenarekin datozte, ezta? Da? Bai, eta beti bezala ondo hartuak dira proposamenak, bai talde txikiek beti aukaterako lakasitanekua eta gainera bidasoatak betzelako gauza bat sortzea eta guk ikusten dugu aurrera eraman bar deitu gauza horiek. Ba, eingo dugu gauza bat, hitze egin dugu ba lendabiziko bilduma ta lendabiziko festival horretaz, e, izango dugu aukera ere bai e, bigarren e, festival honetas ekainak 25 bostean izango den horretaz eh aritzeko, baina hori baino lehen beste abestitxo batekin utziko ditugu gure entzuleak. ¡Quítate, fascista! ¡Quítate, fascista! Te van a ayudar a ver para todo bien aquí, no respeto un cabro co puta, se movarí. Culo que no proyect, corre tu calibre, aquí taki taki, ya no te tienes. ¡Quítate, fascista! Tita, tita, Kaka, Sarra eta Bipuzkerren abestia entzuten genun eta jarraituko dugu Bidaso Bilduma eta Festivaloenen inguruan hitz egiten eta esan barra dago, ba, Bilduma honetan, bigarren Bilduma honetan hogeita sortzi abesti daudela, ez dakitzen ba talde? Ba, amalago edo amalboz talde eta aurrekoarekin alderatuta, e, handitu alzarete, tx, pixkat txikitu Nik uste dut handitu garela, pixkat Baina onditu, pasaren zedean talde gehiena ez dira existitzen. eta uh -huh. bueno, talde berri bat irten dira Beraz pixkat ematen da horrelako berrikuntza edo pixkat bai. batzuk aldatu eta beste batzuk sortu ez da Baina taldeak pixkatu behagoa dira, orain ere <laughs> bueno, Txarrak altzien aurrekoan Ez da ere, freskoak <laughs> Gazteak, gazteak Eta, bueno, zuegrek ez dakit e, aurreko horretan bai, grabatu zenuten ere bai, e, lehenengo bilduma horretan? Ni, bai, ni bueno, baina, ni bai. Ni bilintzen aurrekoan hastin du egirekin. Gaur ez aukagu, baina, bueno... Azken zinean gara jende berdina, baina beste talde batzuekin, hori. Gutxi gora bera, esan duzute amabalau amabost talde, eta zenba jende de biltzen altzarete? Ba, nik uste berro gehiren bateko, mm -hmm. er, izango dela uste dut, ez dago hori ez Zenbatako, jende asko talde askoetan <coughs> jotzen duena eta, bueno, ez daukat kontua eginean zenbatzen batzaketan mm -hmm. Bueno, guzti haue aurkezteko e, munduko, festivalik, txikiena edo horrela diozute antolatzen duzute, e, kainaren ogeita bostean, bakalakasita gaztetxean, hain zuzen Zer nolako ekimena izango da hori? Txikia baino, kristona izango da izango kriston jaia montatu montatua. Eguerdiko ordu bitan Baskari Harriko jaungo da e, Gaztetxeak antolatuta Eta nahi duenak ba, Inbitatua dago etortzeko Tiketak hartu e, Irungo tabernetan Endaian kantxun Ondarribean Muaran eta horretan Landaren. Landaren, hori da Eta bueno e, Baskariko kafe orduan e, Bakarleri bat izango dugu Endi kapuio, abesti lasaiak eta eginaz E, kafe lasai hartzeko eta gero ja ratxaldeko bostetan ya, talde maratoia hasiko da eta amairu talde izango ditugu jarraian hasiera e, baten e, gaztetxeko kanpok izango da eta marretatik aurrera barruko aldean eta kontzerto bukatzerakoan badagu DJ bat e, DJ Urkus, jarriko diguna laroita punka gehien bat, orduan iaia ia-ia, hobaitala jaia izango dugu iaia. Ia. Eta zaten, oza, e, talde pila batek e, izango dute aukera bertan jotzeko kontzertu txikiak edo pixkal laburtuak izango dira ezta? Bai, e, talde bako itxako minutu inguru joko ditu e, denbora emateko guztiai e, jotzeko eta bueno, jendeak jakiteko zer dira talde horiek eta Eta fetxa, ekainako gaita bost, baina San Martsealeen bati burrio horretan e, kokatzen gaitu nola bait Eta hortyekan ere, bai badator pixka bat gaztetxaren proposamena e, aipatzen zenuen Baskari Herrikoi hori egiteko, ez da, June? Bai, egitu horretorrezetza egun hau ba, komentatzen eta apustu bat egin genuen jai Herrikoien alde pixkat borrokatzeko Baskari Herrikoi horrekin e, pixkat ere ikusteko udalak es, ematen dizkigun Jai eremuetatikkat daitezkala gauzapia bat. Gero gago beste kontu garrantzitsu bat e, bi proiektu ago hauuen inguruan ez da oso desberdinaki izan bat e, ba, musikala e, bidaoatak bestea gaztetxea bo, aratago akaso di joana, da, biak autogestionan oinarritzen direla eta ba, baitare bidaoateko bilduma horren e, inguruan ba, Petruska Records e, argitaratzen duela ba, guzia ez? Bai, bai, bueno, le, lan honetan konkretuki, e, Elkarlana da, guztien artean. Zeren talde guztiak e, di, diru dirupixkat jartzen dute, ba, e, editatu ahal izateko, eta orduan gero kopiak talden artean banatzen dira, eta hola Elkarlana bultzatzen da. Gero bez talde e, e, gaztetxarekin el, el, el, el dagoen Elkarlana ere, E, Ola jende gehiago nahazten da roio berdinean, torduan Elkarlana ahondiago, ahondiagotuz di joa, eta azkenean ez dakit, ba, egongo gera berroita mar pertsona edo gehiago, ele, gauza berdinean lan egiten Elkarlanean, eta hori ez dakit, oso ondo dago, e, asko bultatzen dugu Elkarlana, eta jendeak e, kaka sartzen saiatzen zai, gara, barruan sartzen ba, ba nahaztiko ere. Eh? Elkarrizketarekin amaitu baino lehen, e, beste abestitxo bat entzungo dugu eta zuk eskatu dira zua hitor, ez daki eta orkesto nahi duzun. Bueno, amendako gutalde misterio txu bat, hola e, berriko ba baserri batetik etorriak, beraien baserri punka eginez, eta lasto jaleak ditzen dira, eta kortaturen bertxio bat egiten dute. Hor dihoa beraz. Revuelta en el frenopatiko! Rehueltena esploropatiko El hombre cien porgado Por haber informado Realizo rayos tuernos E inveto un acanado La asabrea de pajalas Se ha reunido. La asabrea de pajalas Ha decidido La asabrea de pajalas Se ha reunido. La asabrea de pajalas Ha decidido con la espalda ocara mañana era el que a mí me de la gana revuelta el frenopático era por el tiempo caro y todo por el juzgado antes del diario antes del diario la Asamblea de Majalas se ha reunido la Asamblea de Majalas ha decidido la Asamblea de Majalas se ha reunido la Asamblea de Majalas vale de decidido...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 Eboat Lasto Jalea, Colaberriako baserriko taldea eta horretas gain beste hainbat eh, talde daude. Beste hainbat talde egongo dira ekainak bostean ean eh, Lakasita Gaztetxean bidaso ataken eta aipatuko dizkigu zute. Eh? Bai, izan eh, bez dela bozedarik aurrera, Gaztetxean Kampaldean egongo diradik Armatiru Punk Lady Kotxinas. Gero Cascoperati Zapurtu. Segidan Bighorn Beavers nortasun galduak eta kael eta hortik aurrera ja barruan zan patu, perro kaliente, harniet, lesa xiz, ekspainelak. Takak aztera, taipuzkarazkana. Eta gara dideia. Dide, jurkuz. Ta ipatut, talde bereziak bezala, badago eusko alemaniar talde bat, e, perro kaliente daitzen dena, eta uh -huh. esprezki alemaiatik etoriko da jendia konzertu hori jotzea, e, irungo beste individuo batzuekin. Ta bueno, e, alemaniar tipoak e, gaztelerazte euskera zabesten du, eta... Irungoak alen baniareaz, orduan nahiko bitxe zenbat. Kulturan horra bai, tope ez? Bai, bai, gero baita badago bay, erdi baionako erdi irungo talde bat, Arnia Leixasiz, eta bueno, zanpaturen elkartzea, kontzertu bat egiteko, eta bueno, gero kaila orkestren dira zuzenean izen berriarekin, e, azpurturen egun garren konsertu da. Osea, gauza pilo bat ospatzen dira egun berean. Ba guzti hori, ekainak ogeita bostean izanen da, bidazo atak, lakasi eta gaztetxean, ordu aurrera, bazkari errikoia eta kontzertu maratoiarekin, erekin. Ez dakit, zerbait gehiago esan edut zuten, bintzat, jendia animatu, animatu du jada elkarrizketa osoan zehar, baina, kaso, azken animo oiek, e, txartelak erozteko, bazkarira etortzeko, eta kontzertuetara etortzeko, ba, falta dira igual. Ba, bueno, ba... Ba hori, jendeari egin, agertzeko, giro politiago nendea, musika musikanitz ere, eta giro oso na, esan bezala. Baskari Ederra, Zerbeza Ederra, Ura Ederra, Talde Ederrak, eta Kriston Giroa. Ez dain etortzen, bere ba eh, txera junga garabila. Beste animo bezala eta jende animatzeko ere, azken nabesti bat jarriko dugu, esan nazu bezein jartzen aldudan. Zenbakia yeah. esa temática su TCDan askarrago bilatu beh dut. 7. 7garrena, ba hor dixoa, Bidaso atakeko 7garren abestia, Kyle taldearena. El dolor de Dios, mira bajo este pico, este momento, sale tu horror, chato el moren, sobre la situación, no otra zona. El sexto horror va, o posticio, nunca a No arrisketarekin amaitu baino lehen falta ez zaizki gupare bat kontu esan nahi dituzutenak. Bai, e, diskari buruz e, Esatea ba, e, talde bakoitzak eh berea beste propio bat egin eta ta bertsio bat. Eh honela ba, talde bakoitzaren musika bultzatzen da baino era berean izen eduguna ba bidasoaldeko talde zarrak eta omendu eta gogoratu ere, Zeren badaude bertsioak badaude, badaude ba talde ezagunena ba kortatu Vomito Jeremy Johnsonena quedo. Baina, baita talde ezagunak hilagaztuta daunena, bat zorrotz, e, teade edo urinarioz bezalakoak eta, bueno, hola pixkat, e, kate bat egiten da talde berri eta zarren artean eta hori, eta, bueno, badaude, oraengo salgai, e, irungo aziatabernan eta muskutabernan dago, laster e, kantxun egongo da Eta baita, nozki, festivalan bertan hor salgai egun goda dizka beste gauza batzuen artean. Eta kaso ez dago, soberan ez dara, gogoraraztearenan, non dauden e, salgai, bazkari horretarako txartelak? Ba, bai, Moskutko eta berretan azia, zumbila eta Eta ero, irundi kampo, e, endaian e, kantjun, onjarbin muaran eta horeretan landaren. Baitor June, Unai eta Xavi mi esker eh, gurekin egoteagatik. Zuri mi esker eta ikusiko gera ekainak 25ean bidatsu atake. Hori da. Uda honetan sentaditos ondartzan mendian edoteibaian ibaian somos na no endaian edota benidormen bolo, eguzkia hartu eta herriotsak entzun sintadarnak astelenetik kostegunera 8 aurrera antseta irratian Tomando el sol, tomando el sol. Herriotxak, bidazo aldeko herri mugimenduaren saioak, pausumediak ekoiztuta. En esta mierda derrincón, y otra cosa que no se atona el sol. Insolación, insolación, insolación. irubibikoitza herriotxak.info Plataforma logistikoak, plataforma, plataforma logistikoak 180 hektarea nekaza lur okupatuko lituzke Lezo, lezo eta Oiartzuko udalerrietan. Nekaza lurrak behar ditugulako Kaintsurizketan proiektu txikitzaierik ez, ez. ekainaren 18 e. larun bata ibilaldi informatiboak Hirtera Goizeko 10etan plazatik plasatik. Urrullo, Berrikoetxe. Bakarrastegi, Bakarrastegi, Granada, nada, Avendaño. Eta Itxue baserri eta Lur kaltetuetatik zehar. Amaiketakoa Itxuen bertsolariak. Bertako baserrien sagardoa. Hamaiera, ordu bat erdietan, errekalde auzoko topoaren geltokian. Gaitxurizketan, <totipatik> proiektu txikitzaileik, ez, ez, ez, ez, ez, hanimaz aite. Guztiogara, <totipatik> kaltetua aktiogara, kaltetua aktiogara, kaltetua kaltetua Aktio Duten garrantziaz jabetzeko, faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak, denon beharra. Antxeta irratia.com Habean jarritzen dugu, antxeta irratian, auzo hotxak saioan eta bidasoatak genukan saioaren lendabiziko parte horretan, orain beste ekimen bat eta zitzeigitera goaz, zeren larun bat honetan, ba ernanin kateak txikitu ekimena ospatuko da. Horreta egiteko antolatzaietako bat dugu telefonoaren bestaldean, e, Julio, arratsaldeon? Opa, arratsaldean baitu txikidea. Beraz, esaten nuen, larun bat honetan kateak txikitu ekimena, kontatzen aldi guzu pixka bat, zeren inguruan dihoaz, zergatik antolatzen duzute kateak txikitu ekimena hau hernanin? Bueno, azteko lehenik eta behin, azaltia zer den kateak txikitu ekimena. Hain zuzen ere, duela urterdie bat edo, atxetek represaliatutako batzuk... El kartu eginen eta da, pensatu inun bueno ekimen hau sortu beharra zeola gehien bat e, e, aman komuniiko gauzak e, bag ituelako ez esateko alde batetikan, batetikikanpresditu guztiak batzea kreesgarri iruditzen zitzaigu Gure arteko koordinazio minimoa sortzeko, eta hainbat tresna sortzea ere gehen bat itxunei aurre egiteko, ez. Ta beste ere, pensatzen dugu, ba, erreprimitualien diren persona horrekiko elkartasuna dirazi behar dugula. Eta eta proiektu hogaratzeko erabiltzen ari den inpozak eta hau, nola baita eritzi publikon aurrean salatu behar dugula, pensatzen dugu, ez orrun mm, e, arrazu horiek direlata ba erabaki ginuen ekimena e, e, uzortzia eta gain zuzen ere ikusita eh represia inguruan sortu da represiaren tamaina manera nolabait e, zen urritakua den azaltzeko edo pentsatzen genuen honen izango zela ba bat uzortzia ez eta da gure Lehen lanetako batezintu mm -hmm. zen ere ikasuarrepresibo ba, guziak bildu egin dituen e, txosten hori kalerattzea eta hori izan da datorren larun batian izanen diren ekin tzen artean e, garrantzit zuenetako batez Aldos e, Sanbarra dago e, antxede erratia e, kokatua dagoela endaian eta bi aldetan iparralden eta hegoalden ba emititzen duela eta ba bi alde hoietan e, handiko trenaren aurkako borroka e, oso desberrina dela eta kriminalizazio maila ere bai oso desberreina da, orduan akaso gure baiparraldeko entzule entzat, ez dago soberan e, asaltzearena e, kriminalizazioaz eta errepresaliatuetaz hitz egiten duzunean e, ba ari garen zer adierazten duzuten ere txosten horretan bai, aintzuten ere e, bueno, txosten horretan e, agertzen dena da Eh, azkeneko urte hauetan, ba, azkeneko urte nahiko luzeak girez eh, Lenbiziko kasu errepresiboa izan zen mila bederetzen da laurogeita heez zortzigarren urtean ha zen Iruñaian izan zen txirrindulamartxa bat eta bueno, errepresio baste izan zuen eta Arerez genostitiko kaso guziak biltzen saiotu izan gara ez eh, haman komuneko lan bat izan da oposizio gutiaketa hart izanmena eta horiere eskertzekoa da. Zain zuzen ere zonalde eta eta hola, e, jendeak euren kasu guziak eta hola, bildu eta, guri bidiratu diguteta. Eta orduan, ba, bai, kasu asku izan dire, e, represio honen e, baitan, ez? Zau, gero baita ere, ez da kronologia hutsa. Baita ere, gero blokeka ere landu du ditugu, E, errepresio hortan ezertan dagoen eta adibidez, ba, bueno, e, gai horietako batzuk e, aipatze aldera, lehenbizikoa izan diteke, prentsa aldetikan zenolako manipulazio eta krimizazioa izan den. Osa, guk, esaten dugunean atxeten binguruen errepresio bortitzu izan dela, ez dugu bakarrik aipatzen. Zenolako mm, e, ekimenak e, galaraziak izan diren, borrea eta pelotazoka bitartezez. Baitare, eh oso oso mm, eh e, izan hazu te izan daitekeela momentu batzuetan eta horietako aipamen gisa ba hori prentsak zenolako manipulazio eta kriminalizazioa bultzatu duen, eh orra eh kapitulo Seatzat da Torres, pero adibidez beste e, atal bat ere oso interesgarri uitzent zaiguna hrien erabaki almena nola e, zap, zapustu izan denez, eh hainbat eta hainbat udaletxetan e, sorti izan diren errekonsulta hoien inguruan, errepresioa ondia izan da, ba beste, beste, bueno, ez da bakarrikara maziko kasua, bezigeta beste hainbat eta hainbat ere e, e, biltzen dire ez, kapitulortan. Gero baita ere, obra akasten diren momentutik, Ja, asten dira herri eta obre horien militarizazioa. Hortan ere, ba, kapitulo berezi bat ere da bat horrez. Biro beste kapitulo bat, e, ekintzen inguruan izan den errepresioa. Eh? Horre hor, hor, aipatzekua, ba, beste abeste, bueno, agian... Me, igual kasuri nabarmenetako izan daiteke urbinako kasua baino ez da bakarra ezturrik eman ere. Eh? kasu asko eta asko eman izan dira eta mm, kapitulo hortan biltzen ditugu guztiak. Eta bueno, beste hainbat e, e, e, ez zaituztegu aspertuko baino bueno, bloke ezberdinak badira. Gero horrekin batera kronologia arestien aipatu dudan kronologia represibo hori bat horrere eta gero bukatzeko valorazio juridiko bat egiten du oposizioko abokatu batek, eta gero ere bueno, bukaerako hausnarketa eta ondorioak ere aterretzen ditugu beste kapitulo batian, ez? Bauri da gutxi gora bera, e, txosten horren mm, ba, puntu nagusiak, ez? E, Asteonte honetan bertan okerrez banago ikusi dugu nola bautetxi bat, e, alkate bat, e, bere herrian kontsulta antolatzeagatik gatik epaite e, e, gira eraman duten, ez da? Bai, hori da, inzuzen ere, e, kasu de izan dira, ba, igual nabar menena izan da, ramaioko kasua, asera e, baten bederatzi urteko e, gaiga betze bat edo e, paitatu zuena, gero azkenian ez ere zian geldituzena, baina gero beste inbat kasu ere izan dire, elorrioko kasua, e, irurzuko kasuak eta barretabar, ez? Eta ordun ba... Hor, e, e, nahiko esan gura txua da, herrien erabaki almenan nola mugatura, eta ezer estatu izan denez. Eta baita ere ez hori bakarrik. Baita gero ere, uralen autonomia ere, mm, ba nola baita ezer estatu izan dela momentu batzutan. Ba beste beste, e eurek ikusten zuten, ba... Mm, Eh, espropiazio edo desde abetzé aktetan eh, eh, ekitaldi hoeetan zenolako oztok eh izaten zituzten eta ordun hori delata ta ba adibidez eh lege bat aterazute nun eh desde abetzé hasta egiten zen eh provinciko eh, Gobernu delegazioetan, ez? Ordu nolabait, e, udalaren, udalaren azen e, zeabat, e, e, eskuduntza bat nolabait pasatu zen gobernu zentralera, ez? Ordu nori ikusen da argita garbi, udalen autonomia nola zampatu izan daiz? Eta errepresio guztio honen aurka, kriminalizazio guztio honen aurka, ba, ipatzen genuen kateak txikitu ekimen antolatzen duzute hernanin larun bat honetan, aipatzen aldi guzu pixka bat e, zenolako egitarago egongo den egunean? Bai, hoi sebera. E, ba, egunean zehar, zuk esan bezala, egunean zehar izango direkitaldiak, ba, azteko e, amabitan, eguardiko hamabitan kontrakantza gaztetxian, bertan, atxeteren eh, aurkako mugimendu eta represioa, ibibide politikoita historikua izena duen txosten horren aurkezpena izango da, hor egiletako batzuk egon eh, goda, eh, zea, azalpenak eh, ematen eta eh, galderai erantzuten, eta hola. Eh, gero, ordu bitar ditan, ti los plaza tan ti los barkatu bertso baskari izango da Iñaki Gurrutxaga tani inigo Manxizidorren eskutik sei eurotan jarri dugu baskaria gero e, zazpiretan, 7retan arratsaldeko 7 manifestazioa gudarien plazatikan abiatuta eser represiorik ez aterik lemapekoa eta gero bukaera emateko egunari ba, a, e, gabeko amaiketan konzertu izanen da baita kontrakantza bat ere kop eta epikaia taldeen eskutik hori ere zehiurotan hori dugu txartela zalgaidi daude oiko tokietan ba, gipuzkoako herri gehienetan eta bueno, e, horre... Mm, mm, Zean, eskite e, isen, ba, ionan, e, izango den, e, salmentatuki bat edo, uh -huh. baino, bueno... Irunen, e, e, irunen e, bai, hazia bai, e, eta hernan dago? Bai, bertaratu eta Ernanin ere salgai izango dituzue, bai e, Baskarirako eta bai konzerturako txartelak. Ados, bagusti hau, e, laerun bat honetan esaten genuen bezala hernanin, e, Julio, ez dakitzer bai gehiago geitu nahi duzun? Bueno, nola eh no la zule antzetako entzule, entzule guztiari gonbitea luzatzea izan ere pentsatzen dugulako batxetenen aurkako mugimendu honen e, aurkako e, errepresioari aurre egiteko modurik honena mm, borrokan segitzea baita eta ordun ekitaldi honetan partzea biziki konbidatzen saituztegu. Eta hori eta, eta biztan da bat rokkerini hau gelitu behar dugula eta okkerio honekin bat ar horren rokkeria ere aurre egin behar dugula halik eta modurik tinkoenian. Aados Julio ba, mi esker e, gurean egoteatik gure animo guztiak eta beste bat arte. Ozon esker milazuei ere. But we are bodies like pouches, like normalces Today we are, all the Dman ć censorship This is as IS which we will be wars We are current videos from our pictures P Зд preaching! Ein Marmor, der ulist das Puri mit Goldtöten, der ulist das Marijuana. Du kapierst das beide, sind volle die Atmosphäre. Cool ist sich locker zu sein, du weißt, du hast so eine so der heiß hier hast er. So kalt maß, was das ist die Lemon. Stoppt die kontrollados terroristas palmados terroristas ruhig und setet los ist das fucking anas die ist auva gib mir ganz auf die ist auva gib mir lieber tanz die ist auva sie ist esperanza stoppt den jetzt radios das ist brutal izan dugu beraz Julio Kateak txikitu Ernanin egongo den ekimen horren inguruan e, biddur handiko trenaren borrokan urteetan zehar errepresediatuak izan direnen inguruan mintzatzeko elkartasuna adierazzteko eta azpi egitura txikitzaile honen aurka borrokatzen jarraitzeko. Men jarraiten dugu beraz auzo hotak saioan eta orain beste gai batetara pasatzen gera e, gure lankea aitor errazgineek humilduen e, ba, mugimenduko kide batekin mintzatu da egun hauetan euroaren itunaren inguruan eh, jakiteko zer den eta zenolako mobilizazioak planteatzen dituzten urrengo egunetan adiegon urrengo elkarrizketara. cheterratia.com Entzun Anzeta Itarte. Paktoa edo ituna deitzen diote, baino egia esan eh, datorren 23an eh, eta 23an eh, Europako Parlamentuan ez da baitzatuko e, paktu hori nik ez da e, paktua deitu zati kan e, biztanleak ez dute e, bere iritzia agertu orta, e, paktu hori egiteko baina hala ere e, paktu horren e, paktu deitzen duten paktu horretan ba, ikusten ditugun e, eraginiak zera ide danak murrizketak baina murrizketak zein zako? Ba, biztanlean zako eta soldatatxiki bat daukaten naltzako bestiges. Mhm. oso pizka bat e, bueno, laburbildu e, zertan datza. Eh asken nola eragingo duen e, paktu deitzen dioten paktu hori? Ba, bo, nik eh daukate 4 paktu horretan e, daudenak, baina gila izan gehi ere e, sortuko dira. Ezatik informazioa jaiazten da, ba, beak nahi duten informazioa, eta. Orduan nik 4 e, e, e, jarriko nituke eh horren e, eraginak. Bat da lan eskubideen e, murrizketa. E, langileen e, eskubide guztiak eskubide bai eh eta bai eskubide sozialan murrizketak. Azkigoinake ba soldata e, jarriko da produktibitatearen e, lotuta. Producti, produktibitateari lotuta izango da e, soldatan igoerak. Orain e, rain ba, e, e, da inflazioari buruz lotuta dago akor dioa, ezta. Eta e, horrek zer esan nahi du. Ba, e, noski enpresa batzuek e, segurazki ba, produktibieta hori haiatuko dira ba, nahiko e, erre, baina besteak ez, besteak e, beharko dute zortzi ba, ordu lana egiteko partez, hamabi ba, ordu egin beharko dute. E, beste alde, E, jubilezioan e, adina e, atzeratzea. Agian e, jubilezioa irurogeita bost urtekin, ez, ez da izango, e, gello, urte gellokin izango da. Eta kontutan e, e, eukibiaz dugu, baita ere, ba, hortan e, ze langabezidagon, baina gazteen langabezia. Uhum. Hemen dauzkagu, ba, euneko berrogeita bost, gutxi gora bera, eta hor ba, horrek ez du lantzen, ez zer, de Gazteari e, lana aurkitzeko. Eta beste alde, ba, negoziazio kolektiboa de eh neiko balioagabitza batzea joango da. Zetikan e, orain eh enpresarioak erabakiko ditu e, konpenioa ezarriko den hala ez. Eta ordutegiak ere bai eta e, ba, e, agian ba, e, eskubide guztiak. Mm -hmm. Eta eh Puntu horretan ere sartuko nok denuke, soldata publikoak jarri nahi dituzte, ba, soldatak soldata pribatuen gutxi gorabera antzian. Ezta orden saisen horrek, ba soldata pribatuen eh arabera eh 1000 € edo deitzen dana asko, asko daude. Orduan orrea, orrea joan mai dute. Uh -huh. Hau da bai, funtzionarioen kasuan baitare, ere apalketa batea ja, aurre ikusten da. Ori da, orain orain da la gutxi soldata eta emendikan aurreare eh bean bean itunero hortane ipusten dira nei jachiera que yo. konela, bueno, zer da sehatzmeatz, ze ozeaski ba eskatzen duzuena? Bueno, ba, nik naibla demazu Egingo ditugu, eh, lau puntu oietan eh, zertatzen zean, paktua, eta gure eskaerak, zatekan, eh, bost ozei dut dire eta denak eh, bizkate banatuta dute. Vale, ongi. Urrungo puntua, urrungo puntua da, gastu publikoa murriztea, eh, murrizteko neurriak, eh, akordat, akordatu dute, eh, uh -huh. agian. Eta, eh, gaztu publiko horren murrizketa, eh, estatuen legislatioan sartuko dute agian e, estatu batek ez badimadu e, hoi kumplitzen, ba, zigorra ekarriko e, zailo. Eta hoi, mm, estatu bakoitzen, e, lehiz gazioan sartuta egongo da. Gero, e, inberzio publikoak ere, e, bai infraestrukturak eta gero, e, deitzen saioan gazto sozial inproduktibo edo hori, hori de, murrizketak etorreko dira, sanidadean, edukazioan, pensioak, e, Empleo politikak, eta oide morrizketa etorreko da eh, ba, Oide, mm, estado del bienestar edo, eh, geisteko, geisteko bo, nivela geisteko uh -huh. eh, Neurri horek, eh, eh, estakamiento ekonomiko delako daukagunai ba, eh, Luzatu ingo du, luzatu ingo du, zatikan nola eh, inversioak eh, jetxiko diren Ba, e, dilua, dilua deltuko da geldik eta horregresen e, nahi du e, jendeak ez du lauiko, gaztartzeko. Uh -huh. Gero, beste puntua da, e, neurri fiskalak erregresiak e, sortzea. Adibidez, e, iba edo impuestos indirektos delakoik, ito ingo dira, oan jai jo dute, emezeitikan hama sortzira, eta hemen aurrea aurrela, pentsatzen dute baita ere, oi getioio. Eta horrez esan nahi du, ba, bueno, e, persona batek mila euroko soldata baldima dauka, beste ba, batekin konparatuz amabe milakoa, ba, behar bina hor beharko dute. Horrek esan nahi du, ba, ez dala neurri ba, dere txondikoa. <te> bestalde baita ere eh osea que fiscal neurri fiskal regresiboak hoe izango da ba, e, erregaiak eta erregaia eta e, gauzoiek dausoiek e, direktoak impuesto dira, baita ere bestalde laugarrengo neurri, neurria neurria eh banketxeei diru publikoaren injekzioa oste berriz hostea uh -huh. berriz ba, dirua emango zaie, Baina, banketxetinkan ez da, aterako, zer diken, e, e, oantxe bertan ikusten dugu, e, ba, enpresetikiek eta hmm. biztanleak dirurira ba, gaude, eta ez dute ematen, ez dute ematen e, ez kreditoik eta ez ezer. Hmm. Eta horrek esan nahi du, ba, gutxiko egon gola da, hemen hmm. Agian, egin kalkulatzea eh, euneko bosteko murizketa ingodala, ingo hortan ere. Eta horrekin zelan dago, neurri hauek, soillik, europarabanketxa hondiei, honek iten diotena direla. Ez eh, batez ere ba, alemaniarrak eta eta frantzesak. E, Janak, ondorioak izaten ari dira Grecian, Portugalen eta Islandan. Eta emendik anaurrea, ba, ikusiko dugu honea dira etorriko lala. Etorriko lala erreskate horik. Eta erreskate horiek zer dira. Ba, erreskatea dira, dilu ba eman estatuei, Baina, gero bueltatzerakoan privatizazioak, e, servizio publiko privatizazioak eta olako neurriak e, ataleko ditu ez, eto egan hori jartzen dute epe batzuk diru oi e, bueltatzeko, eta greziako, konkretuki greziako kasuan, iru urtian, ba, bueltatu beharko dute irure, iruro gehi mila milioi e, euro, nola egingo dute hori, ba, privatizazio, privatizazioak eta <hie> Gero, eh, ala, eh, ala era itunean, eta, eh, pacto hortan, ez da langabezia zer gaigoera paradiso fiskal eta bankuen edo enpresa hondien zuzendarien ordainketen kontrolik itsegit, itsegiten. Ez dute ezertaz, horretaz itsegiten. Eh, paradiso fiskalak eta bar, eh, bakarrikan eh, morrizketak, bakarrikan biztaleen zako morrizketak. <hum> eta batzuk pentsatuko dute, eh, euroaren paktua ba izango dela, ba... Ba ez dakit, ba, txampona mantentzeko medida batzuk, eta bar, baina ez aizkenean ikusten dugu e, ba, e, jende antzako buruzketa asko izango direna. Hain <totipasik> zuzen ere, bai politika, ekonomiko eta sozialan e, eragiten duen, hor, arlo ezberdinetan eragiten sakon eragiten duen, e, bueno, neurriak e, direla ikusten dugu, Xabier, honetaz ez da asko hitz egiten, ez da asko entzuten? E, Bona, bueno, ez dakite bestelako edabideetan, bazakite aipatzen ari tozon, e, ba, bai puntu guztioiek e, dudarik gabe, honek eragin zuzena dauka jendartean? Bai, noski, baino, e, zergatikan ez dute ateratzen kanpora e, informazio guztirau, ba, seguraski ez dute e, e, ez zei eta interesatzen. Zeragatik, erjendia paretan kontra begida baldima dago kontentu ba, gaudez, da. Uh -huh. e, hain zuzen ere, ogeita iru eta lau, ogeita lauean ez da beidatuko dau. Hori da. E, Datoren idian, ogeita eta ogeita lauan Europako Parlamentuan. Hon e, hartuko da, paktua, ez atik, da. E, Segurazki, berakera, ja akordioa, nahi bat da duke. Uh -huh. e, bueno, eta horren ondoren, edo horren aurrean zer egindezak egu? Ba, gure, gure iritzia, zer da? Ba, bueno, kalera teatzea. Kalera teatzea, zatikan, e, ezin dugu e, hau onartu, e, ezin dugu onartu ez zer esan gabe. Orduan, e, guk e, komokatu dugu, demokra benetako demokrazia orain bezala, plataforma bezala, e, komokatu dugu e, datorren igandean e, arratzeldeko sazpietan bulebarrean, donostiko bulebarrean manifestazio bat. Eta izango da, bakutsu grabera, o, ordu bete terbi edo ordu pare bat, izango da, manifestazio hori, uh -huh. e, donostiko kalean zehar. De Jaldiago oratu barra dugu, ez denla bakarrik donostin izango, baiz eta baita ere hiri iriezberdinetan burutuko da, kainaren emeretzean, ez da? Hori da, e, gu bueno, gara ga emengo orain zazaliak edo, uh -huh. e, baina, estatu guztian, e, bai Bilbon, bai Gazte izen, bai... Madri den, bai, seguraski izango dira e, irurogei bat e, iri, e, estatuan zehar komokatuko direnak e, manifestuak, bueno, komokatako daudena, ja uh -huh. Bukatzeko Xavier, e, bueno, aipatu dugu Europako herrialde, bueno, ezberdinetan eragin goduen, ba, legei neurri neurri hau, ba, bueno, iriste arren dagoela. zure gustez kale mobilizazio e, hauek ere baita baitare eta neurri hauen kontra grupakuko beste herrialdeetan ere emango dira Bai, bai, konbatuta daude baita ere. <coughs> bai, Grezian, bai Turkian, bai e, Hungarian eta konkretuki oinez dakit seguru, baino beste herrialdetan e, baita ere daude konbatuak e, manifestazioak. <coughs> Bauson gizar, eh gogoratuko dugu Lenik eta behin asteazken azken 7 zazpiterdietan, Irungo Gabigorri Ateneoan bai gai honen inguruan eta beste gai batzuen inguruan hitz eiteko inguruan deitua dela eta ekainaren emeretzian, an Donostiako bulebarrean baitare, ba herri mobilizazio bat izango da. Eh hitz hoiekin gelditzen gara Xavier. Mi esker. Vale, sueri. Hortxe izan ditugu beraz eh, Xabier Sotoren nitzak euroaren nitunaz eh, mintzatzen. Eta guri saio ontako denbora maitzen zaigu, beraz eh, hemen utzi beharko dugu dena, bidasoataken eh, beste, abesti batekin uzten zaitu usted, gogoratu ekainaren nogeita bostean munduko Festivalik txikiena izango dela lakasita gaztetxean, bidasoatak... <mulio> eta bilduma horren izen bera duen bildumaren abesti batekin uzten zaituzte et endikapuloren abestiarekin nondo izan eta jo <tutu> joa eske biztenidan ara dela onats bete izango galtaea uta genuelako Bakarrik kestion gen dela zure del tokirai bizizara neurea aurrengoa da ora inbadakigu berri siku siku garela ara berdagonas betigaitzestuak nioi zekerai izango galtzailea da beti gaiitzez du, Dino ez genera izango galzaileak. Uda honetan, Sin razón. Ondartzan mendilean edote ibaian no Ondarbin endaian edota benidormen Eguzkia hartu eta erriotxak entzun Astelenetik kostegunera sortzietatik aurrera antxeta irratian Tomando el sol Tomando el sol Erri ochak, bidazo aldeko mugimenduaren saioak Pausumedia kekoiztuta ekoiztuta. En esta mierda de rincón Y otra cosa que no sea sol Insolación Insolación